Лю Цесінь. Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Оробчук. Глава 16. Задача трьох тіл. Ледве Ван Мяо вийшов із гри, як задзвонив телефон. Це був Даши, який просив приїхати до його офісу кримінального відділу в управлінні поліції. Справа була термінова. Розуміючи, що Даши через дрібниці не турбуватиме, Ван Мяо одразу почав збиратися. Глянув на годинник, була третя ночі. Коли Іван Мяо зайшов до офісу Даши, то побачив, що в ньому вже плавають густі хмари сигаретного диму. Колега Даши, молода жінка, офіцер поліції, яка на її нещастя ділила кабінет із Даши, безуспішно намагалася розігнати цей смог, відчайдушно махаючи записником перед носом. Даши відрекомендував її, як Бінбін, -Бін, фахівця із комп'ютерних технологій з відділу інформаційної безпеки. Третій присутній в офісі. Надзвичайно здивував Ван Мяо. Це був Вей Чен, чоловік Шен Юй Фей із рубежів науки. Його волосся було скоювджене і являло собою квінтесенцію хаосу. Він поглянув на Ван Мяо, але, здається, не згадав, що вони знайомі і бачилися раніше. «Вибач, що вирвав тебе з дому, але, схоже, ти ще й не лягав», – сказав Даши. «Я знову зіткнувся з проблемами, про які ще не доповідав штабу оперативного командування, і потребую твоєї незалежної думки і поради». Він повернувся до Вейчена. Повторіть йому все те, що вже розповіли мені. Я казав, що моє життя в небезпеці. Мовив Вейчен із заціпенілим виразом обличчя. Чому вам не повторитися спочатку? Гаразд, я розповім усе спочатку. Але не чекайте від мене красномовства. Хоча останнім часом я часто замислювався про те, щоб поговорити з кимось на цю тему. Вейчен кинув погляд на Сюйбінбін. Ви хіба не робитимете якихось записів? Або нотаток. «Зараз це не головне», – відповів Даши, не даючи Вейчену можливості оттямитися. «Ви ні з ким раніше не розмовляли на цю тему?» «Ні, я занадто ледачий для цього. Я лінуюся навіть говорити. Я завжди був ледачий». Історія, яку розповів Вейчен. «Скільки себе пам'ятаю, я завжди був геть позбавлений будь-якої цілеспрямованості». Коли жив у школі-інтернаті, ніколи не мив посуду і не заправляв ліжка. Ніщо не могло мене зацікавити достатньою мірою. Занадто ледачі, щоб учитися, занадто ледачі, щоб навіть розважатися. День за днем я жив отів без будь-якої мети. Але я знав, що маю навички, якими обділені звичайні люди. Якщо ви накреслите лінію, я завжди зможу накреслити іншу, котра ділитиме намальовану вами в золотій пропорції – 1,618. Мої однокласники радили мені стати Теслею, але мені здавалося, що це вміння більше, ніж просте вміння бачити перспективу. Щось на кшталт інтуїції, форм і чисел. Однак мої оцінки з математики були настільки ж пересічні, як і з інших дисциплін. Я був занадто ледачий, щоб турбуватися про мої завдання і оцінки. Під час контрольних я просто вгадував відповіді і записував їх. У 80-90% випадків мої здогадки виявлялися правильними але це все одно не допомагало мені отримувати високі оцінки. Коли я був у випускному класі, учитель математики звернув на мене увагу. Тоді багато шкільних учителів мали дуже високу кваліфікацію, поза як під час Великої культурної революції багатьом талановитим ученим доводилося викладати у старій школі. Одним із таких учених і був мій учитель. Одного разу після занять він залишив мене і, написавши з десяток числових послідовностей на дошці, попросив написати формулу підсумовування для кожної з них. Я записав формулу для деяких із них практично миттєво і лише побіжно глянувши на інші, зрозумів, що це послідовності, які розбігаються. Учитель узяв книжку, класичну бібліографію Шерлока Холмса, перегорнув сторінки і знайшов одну з повістей, мені здається, це був етюд у багрових тонах. Там є сцена, де доктор Ватсон бачить унизу на вулиці непримітно одягненого кур'єра і вказує на нього Холмсу. Холмс каже: Ви маєте на увазі того відставного сержанта морської піхоти. Ватсон вражений тим, як Холмс зумів за допомогою детективного методу зробити правильні висновки про життя цього чоловіка. Але Холмс не може одразу відтворити хід своїх думок і повинен взяти паузу, щоб детально вибудувати ланцюжок висновків. Вони ґрунтувалися на татуюванні на руці, манері поводитися тощо. Холмс каже Ватсону, що в цьому немає нічого дивного, більшість людей не зможе пояснити. Звідки вони знають, що дві чи по два буде чотири? Учитель закрив книжку і сказав мені, ти такий самий. Твої умовиводи настільки швидкі і інстинктивні, що ти навіть не можеш сказати, як і звідки отримав відповідь. Потім запитав мене, коли ти бачиш рядок цифр, що ти відчуваєш? Я кажу саме про почуття. Я відповів, будь-яка комбінація цифр мені видається тривимірними об'єктами. Звичайно, я не можу їх детально описати, але вони ретельно відображаються як об'єкти. Тоді, як ти бачиш геометричні фігури? – запитав учитель. Я відповів. Тут усе навпаки. Я не бачу геометричних фігур. Вони всі трансформуються у цифри. Це подібно до того, як піднести шпальту газети занадто близько до очей. Усе перетворюється на маленькі крапки. Учитель сказав. У тебе, безумовно, є математичний дар, але… але… Він ще кілька разів вимовив «але», крокуючи туди-сюди, як ніби я був важкою проблемою, котру він не знав, як вирішити. Але люди подібні до тебе не цінують свого дару. Обміркувавши деякий час, він сказав, ніби визнаючи свою поразку. Чому тобі не взяти б участі в районній математичній олімпіаді наступного місяця? Я додатково не займатимуся з тобою. Це буде даремно згайний час. Але коли писатимеш відповіді, переконайся, що мусиш розписувати свої викладки. Відтоді, починаючи з районного рівня і до міжнародної олімпіади в Будапешті, я незмінно посідав перші місця у математичних олімпіадах. Коли я повернувся з Будапешта, мене прийняли на математичний факультет провідного вишу без будь яких ступних іспитів. Вам не набридли мої оповідки? Ні, ну гаразд. Щоб точно зрозуміти, що сталося далі, я мусив розповісти вам усе це. Учитель математики старшої школи мав рацію. Я не цінував свого таланту. Ступені бакалавра, магістра, науковий ступінь із математики я здобув не докладаючи значних зусиль. Однак, закінчивши навчання і повернувшись до реального світу. Я виявив, що абсолютно не пристосований до звичайного життя. Крім математики, я не знаю нічого. Я впадав у стан напівдрімоти, стикаючись із труднощами відносин між людьми. Що більше я працював, то більше шкоди завдавав своїй кар'єрі. Зрештою, я став викладачем у виші, але й там не затримався. Я просто не міг ставитися до процесу навчання серйозно. Я писав на дошці. Легко доказова рівність. І моїм студентам доводилося самостійно вирішувати завдання. Пізніше, коли стали проводити оцінювання викладачів, мене звільнили як найгіршого. Але на той час я вже був ситим усім цим по горло. Я спакував речі і вирушив до буддійського храму, загубленого в горах Південного Китаю. У тільки не подумайте, що я вирішив стати ченцем. Був занадто ледачий для цього. Я лише хотів знайти по-справжньому спокійне місце, щоб пожити безтурботно, як дитина. Настоятелем храму був давній приятель мого батька, справжній інтелектуал, який зробив вибір на користь Чернецтва в поважному віці. На думку мого батька, шлях, обраний його другом, був для мене єдиним виходом із ситуації, що склалася. Настоятель попросив мене залишитися. Я відповів йому. Я хочу лише знайти спосіб, як у повному спокої скоротати залишок мого життя. Він мовив. Це місце не настільки спокійне, як здається. На туристів і паломників беруть в облого храм. По-справжньому відлюднику можна стати і посеред галасливого міста. І щоб досягти цього стану, тобі потрібно спустошити себе. Я відповів я і так уже досить порожній. Слава і багатство ніщо для мене, багато ченців у цьому храмі більше миряни, ніж я. Настоятель у відповідь лише похитав головою порожнеча не є небуттям порожнеча одна з форм буття. Ти повинен використовувати цю екзистенційну порожнечу, щоб заповнити себе. Його слова виявилися дуже повчальними для мене. Пізніше, коли роздумував над ними, я дійшов висновку, що це навіть не буддийська філософія, а радше якийсь із напрямків сучасної теоретичної фізики. Настоятель також мені сказав, що не буде зі мною говорити про Будду, і саме з причини раніше озвученої вчителем математики у старій школі. У моєму випадку це даремно згайний час. У першу ніч у храмі я ніяк не міг заснути в маленькій кімнатці. Я не очікував, що моя втеча зі світу до вигаданого раю буде настільки некомфортною. Постільна білизна через туман у горах стала вогкою, а ліжко було жорстким. Для того, щоб усе ж таки заснути, я вирішив дослухатися до поради настоятеля і наповнити себе порожнечею. Перша порожнеча, яку я створив у своїй уяві, була нескінченністю простору. У ній не було нічого, навіть світла. Але незабаром я усвідомив, що цей порожній всесвіт не зможе змусити мене відчути тишу. Замість цього порожнеча наповнила мене незрозумілим почуттям занепокоєння, викликаючи, як у потопельника, бажання вхопитися за що-небудь. Тому я створив для себе кулю у цьому нескінченому просторі. Не надто велику, але все ж із власною масою. Однак я не знайшов душевного спокою. Куля плавала у середині порожнечі, нескінченого простору, де будь-яка точка може виявитися серединою. У цьому Всесвіті не було нічого, що могло вплинути на кулю. Але й куля не могла вплинути ні на що. Вона висіла там нерухома стала як ідеальна інтерпретація смерті. Тоді я створив другу кулю, що дорівнювала за масою першу. Обидві мали поверхні з ідеальним коефіцієнтом відбиття, і в них було видно відображення всього сущого навколо, усього Всесвіту, крім них самих. Але ситуація радикально не поліпшилася. Якби кулі не мали початкового руху, а воно так би і було, якби я їм його не надав, то вони незабаром притягнулися б одна до одної силою взаємної гравітації і потім залишалися б нерухомим, нерозлучним символом смерті. І якщо вони не мають достатнього початкового прискорення, щоб зіткнутися, то вони під діями сил взаємного тяжіння лише обертатимуться навколо одна-одної. І незалежно від початкових умов, рухи врешті решт стабілізуються і стануть незмінними. Вічний танець смерті. Потім я ввів третю кулю, і на мій подив ситуація кардинально змінилася. Як я вже казав, будь-які геометричні фігури у моїй свідомості перетворюються на набір цифр. Безоб'єктний, одно- і двокуловий Всесвіти скидалися на одне або пару рівнянь, подібно до самотніх листів пізньої осені. Але третя куля магічним чином перетворилася на око дракона і вдихнула життя в порожнечу Всесвіту. Три кулі, отримавши початкове прискорення, почали складний, жодного разу не повторюваний рух. Рівняння, що описували їхні рухи, зринали в моєму мозку без кінця, немов розбурхана грузова злива. Після додавання третьої кулі я одразу ж заснув, і у моєму сні три сфери продовжували свій хаотичний, неповторюваний танець. Проте десь у глибині моєї свідомості цей танець мав власний ритм, але цикл його повторення був нескінченно довгий. Це ввело мене в транс, і я захотів записати такий цикл або хоч би частину його. Наступного дня я продовжував думати про три кулі, що витанцьовують у порожнечі. Ніколи раніше мені не вдавалося так зосередитися на якомусь одному питанні. Це дійшло до таких форм, що стурбовані монахи запитали настоятеля, чи не страждаю я на якесь психічне захворювання. На що той відповідав з усмішкою. Не турбуйтеся, він просто знайшов порожнечу. Так, я знайшов порожнечу. І тепер міг залишатися сконцентрованим і посеред галасливого міста. Навіть якби я перебував у центрі найгаласливішої юрби, моє серце і далі було б безтурботним і умиротвореним. Перший раз у житті я отримував від математики справжнє задоволення. Я відчував себе неначе розпусник, який усе життя пурхав від однієї жінки до іншої, і раптом зненацька усвідомив, що закоханий по вуха. Фізична складова задачі трьох тіл за своєю суттю дуже проста. Це радше математична задача. Ви знаєте про Андрі Понкаре? В перебив питанням розповідь Вейчена. Примітка. Андрі Понкаре видатний французький математик, який довів, що загальне розв'язання задачі трьох тіл не можна виразити через алгебраїчні або однозначні трансцендентні функції координат і швидкостей тіл. Його роботи стали базовими для математичної теорії хаосу і загальної теорії динамічних систем. На той час не знав. Я розумію, що будь-хто, хто займається математикою, зобов'язаний знати такого значущого вченого, як Пуанкаре. Але в мене не було тоді авторитетів, і я не прагнув стати одним із них. Тому мені нічого не було відомо про його праці. Та якби і було, це не відвадило б мене від спроб розв'язати задачу трьох тіл. Усі, здається, вважають, Буанкаре довів, що задача трьох тіл не має розв'язання. Але, я думаю, вони помиляються. Він лише справедливо вказав, що успішність розв'язання задачі залежить від початкових умов системи, і його не можна виразити в інтегралах. Але велика залежність від початкових умов системи не означає те, що задача не має розв'язання. Це тому, що воно може складатися з багатьох різних рівнянь. Потрібен просто новий алгоритм підходу до цього питання. Тоді я подумав. Ви чули про метод Монте-Карло? О, це комп'ютерний алгоритм, який використовують для обчислення площі фігур неправильної форми. Програма поміщає задану фігуру у фігуру із заздалегідь відомою площою, наприклад, коло, і довільним чином обстрілює фігуру високою кількістю мікроскопічних кульок, не потрапляючи в одну точку двічі. Після використання великої кількості кульок за пропорцію тих, що припали в площу фігури неправильної форми до загальної кількості відстріляних кульок у колі, вдається визначити шукану площу. Природно, що меншим буде розмір кульок, то точнішими виявляться результати. Хоч методи простий, але він демонструє, як елементарний математичний перебір чисел може перемогти витончену логіку. Це кількісний підхід, який використовує кількість, щоб отримати якість. Це і моя стратегія в пошуку розв'язання задачі трьох тіл. Я вивчаю систему крок за кроком. У будь-якій із моментів вектори руху куль мають необмежену кількість комбінацій. Я розглядаю кожну з них як форму життя. Ключ до розв'язання полягає в тому, щоб встановити якісь правила, які комбінації рухів-векторів є здоровими і корисними, а які – руйнівними і шкідливими. Перші отримують перевагу виживання, а до других – не так прихильна доля. У наступних обчисленнях відбувається вибраковання руйнівних векторів руху і збереження для аналізу здорових векторів. Фінальна комбінація всіх варіантів здорових векторів є правильним прогнозом наступної конфігурації системи в наступний момент часу. Еволюційний алгоритм, сказав ванмяу. Добре, що я здогадався запросити тебе. Даши схвально кивнув у бік ванмяу. Цілком правильно, але я дізнався про цей термін набагато пізніше. Відмінною особливістю цього алгоритму є те, що для проведення такого масиву обчислень. Потрібна наявність відповідного ресурсу. Для повного розв'язання задачі трьох тіл теперішніх комп'ютерних потужностей недостатньо. А тоді у храмі у мене не було навіть калькулятора. Мені довелося піти до храмової бухгалтерії і взяти один із розбухів і олівець. Я почав будувати математичну модель на папері. Обсяг роботи був колосальний, і я швидко списав десяток бухгалтерських книг. Чернець, який відповідав за ведення храмового обліку, був незадоволений моєю спритністю. Але поза як настоятель прихильно до мене ставився, йому довелося роздобути мені ще паперу і олівців. Я ховав закінчені розрахунки під подушкою, а чернетки спалював у дворі храму курильниці із пахощами. Одного вечора в мою кімнату буквально увірвалася молода жінка. Це вперше нога жінки переступила поріг мого житла. Жінка прямо вчепилася в кілька клаптиків паперу з обгорілими краями. Це була одна з моїх чернеток. «Вони мені сказали, що це ваше». «Ви вивчаєте задачу трьох тіл?» – запитала із запалом. За лінзами великих окулярів її очі палали фанатичним вогнем. Жінка невимовно здивувала мене. Мої математичні викладки були нестандартними, і зроблені записи перестрибували зі сторінки на сторінку за системою, відомою лише мені. І той факт, що за кількома обгорілими уривками вона змогла точно визначити предмет мого дослідження, свідчив про неординарний математичний талант а також про те, що предмет дослідження неабиякий її цікавить. Не був не найкращої думки про туристів і паломників. Туристи не мали ані найменшого уявлення про те, на що вони приїжджають подивитися. Лише бігали навколо, клацаючи затворами фотоапаратів. Паломники здавалися набагато біднішими, ніж туристи, і справляли враження інтелектуальних тупаків, які перебувають у заціпенінні. Але ця жінка була інша, схожа на справжнього вченого. Як потім з'ясувалося, вона приїхала з групою японських туристів. Не чекаючи моєї відповіді, жінка додала. Ваш підхід до проблеми є блискучим і революційним. Ми шукали рішення подібне до цього, щоб перетворити складність задачі трьох тіл на простий масив математичних обчислень, нехай і величезний. Звичайно, для проведення таких обчислень потрібен суперкомп'ютер. Мені довелося її засмутити. Навіть якщо ми об'єднаємо потужності всіх комп'ютерів у світі, Цього все одно буде недостатньо для проведення обчислень. Але ви повинні мати відповідні умови для заняття науковою роботою, а тут немає нічого навіть приблизно подібного до цього. Я можу забезпечити вам доступ до суперкомп'ютера. Я надам персональний комп'ютер для роботи. Завтра вранці можемо поїхати звідси. Цією жінкою була, звичайно, Шен Юй Фей. Як і сьогодні, вона була небагатослівна і авторитарна, однак привабливіша. Я досить далека від мирських принад людина. І зацікавленості жінками в мене було навіть менше, ніж учнів, які мене оточували. Ця жінка, котра не вписувалася в традиційні уявлення про жіночість, була іншою. І вона приваблювала мене. Поза як у мене все одно не було певних занять у житті, я одразу пристав на її пропозицію. У ту ніч я ніяк не міг заснути, накинув на плечі сорочку і вийшов у двір. У Делені, у темному залі храму, я побачив Шенюйфей. Вона схилила коліна перед статуєю Будди, і з запаленими ароматичними паличками, і кожен її рух, здавалося, говорив про сильну набожність. Я безшумно підійшов і через відкриття двері храму почув її молитовний шепіт. «Лорд Будда, допоможи моєму Господу покинути море страждань». Я подумав, що швидше за все не дочув, але вона повторила знову. «Лорд Будда, допоможи моєму Господу покинути море страждань». Я не розбирався в релігії, і вона мене ніколи не цікавила, але я не міг собі уявити дивнішої молитви, ніж ця. «Що ти сказала? мимоволі волі вирвалося в мене». Шень Юйфей, здавалося, не помічала моєї присутності. Її очі й далі були заплющені, складалося враження, що її молитви підносяться вгору разом із димом пахощів, що чадили перед статоєю Будди. Після довгого мовчання вона нарешті розплющила очі і повернулася до мене. «Іди спати, нам завтра рано вставати», – сказала вона, навіть не дивлячись у мій бік. «Господь, якого ти згадала, частина буддийського вчення?» запитав я. Ні. Тоді... Тоді... Вона нічого не відповіла. Лише задріботіла геть, щоб я не міг продовжити свої розпитування. Я повторював текст молитви про себе знову і знову, і вона мені здавалася дедалі більш дивною. Зрештою, мене охопив страх. Я побіг до Келії настоятеля і постукав у двері. Якщо хтось молиться Будді про допомогу іншому Господу, то про що це свідчить? запитав я, розповівши йому в деталях побачене. Настоятель мовчки дивився на книгу, яку тримав у руках, але він роздумував над моїм питанням, а не читав її. Потім сказав Почекай за дверима, мені потрібен час, щоб обміркувати почуте». Я повернувся і вийшов за двері, хоча це й було незвично. Настоятель був дуже начитаною і освіченою людиною. Як правило, він без підготовки міг відповісти на будь-яке запитання про релігію, історію чи культуру. Під дверима мені довелося чекати досить часу, щоб викрути сигарету, потім настоятель покликав мене. Я думаю, тільки один варіант, що пояснює це, З похмурим виразом обличчя сказав він. Який? Як це може бути? Хіба можуть існувати релігії, чиї боги потребують, щоб їхні віруючі молилися богам інших вірувань із проханням про порятунок? Її Господь насправді існує. Його відповідь привела мене у сум'яття. Тоді буде не існує, тільки ну, я усвідомив, наскільки грубо це прозвучало, я попросив побачення. Настоятель повільно махнув рукою і мовив. Я сказав тобі, що між собою нам не варто говорити про буддизм. Існування Будди ти не можеш зрозуміти і пізнати як форму існування. Але те, як існує її Господь, для тебе зрозуміло. Більшого я тобі сказати не можу, але можу порадити не їхати з нею. Чому? Просто інтуїція. Я відчуваю, що за нею стоять речі, про існування яких ані ти, ані я не можемо навіть уявити. Я вийшов із келії настоятеля і попрямував до своєї кімнати через усю територію храму. Місяць був у повні. Я глянув на нічне світло і побачив сріблясте, дивне око, яке дивилося на мене, заливаючи все навколо потойбічним холодним світлом. Наступного ранку я поїхав із Шенєю фей. Зрештою я не міг провести решту життя у храмі. Але я і уявити собі не міг, що кілька наступних років мого життя стануть справжньою сказкою. Шень дотримала свої обіцянки. У мене був комп'ютер і комфортні умови. Я навіть виїжджав кілька разів за кордон, щоб провести розрахунки на суперкомп'ютері. Причому він був повністю в моєму розпорядженні, я ні з ким його не ділив. У неї завжди було багато грошей, хоча я не знав джерел її статків. Пізніше ми одружилися. У цьому шлюбі не було багато любові або пристрасті, просто так було зручніше обом. У нас обох були плани, які ми хотіли реалізувати. Що до мене, то наступні кілька років минули як один день. Спокійний, безтурботний день. У її будинку я був оточений піклуванням і увагою, міг не турбуватися про побутові потреби – їжу або одяг. Я міг цілком присвятити себе роботі над задачою трьох тіл. Шень Юйфей ніколи не втручалася у мої справи. У гаражі стояв автомобіль, на якому я міг їздити, куди мені тільки заманеться. Я впевнений, що вона не заперечувала би, навіть якби я привів до будинку іншу жінку. Її цікавило лише моє дослідження. Ми говорили про нього щодня. Вона хотіла знати все до найменших деталей. «Ви знаєте, чим іще займалася Шенюй Фей?» – запитав Даши. «Тільки рубежами науки. Вона була поглинена цим. Безліч людей щодня збиралися у нас вдома. Вона не пропонувала вам приєднатися. Ніколи. Навіть не починала розмови зі мною на цю тему. Мені, утім, було все одно. Такий уже я. Я не можу морочити собі голову нічим. Їй це було відомо. Вона казала, що я порожня людина без будь-якої мети у житті». І будь-яка організація не для мене, бо це буде лише заважати моїм дослідженням. Ви досягли якогось прогресу у вивченні задачі трьох тіл, запитав Ван Мяо. Порівняно із загальним станом аналогічних досліджень у світі, мій прогрес можна сміливо називати проривом. Кілька років тому Річард Монгомері з Каліфорнійського університету у Санта-Крузі, спільно з Зеленом Чемсенером з університету Париж 7 імені Дені Дідро відкрили ще один стабільний періодичний розв'язок задачі трьох тіл за певних початкових умов. Три об'єкти обертатимуться навколо одне одного за стабільними траєкторіями у формі витягнутих вісімок. Після цього всі намагалися знайти подібні стійкі конфігурації, і кожне таке відкриття викликало бурхливе захоплення у публіки. Усього було виявлено три або чотири подібні конфігурації. Але мій еволюційний алгоритм дав змогу відкрити вже понад сотню стабільних конфігурацій, і закарбований малюнок їхніх орбіт створить безліч прекрасних шедеврів постмодерністського мистецтва. Однак це не є моєю метою. Реальним розв'язком задачі трьох тіл буде побудова такої математичної моделі, яка зможе в разі введення початкового положення тіл і заданих векторів руху безпомилково передбачити рух всієї системи трьох тіл. Саме цього прагне Шен Юй Фей. Але моє спокійне життя закінчилося вчора. У мене виникли серйозні проблеми. «Це той злочин, про який ви заявляєте, чи не так?» – запитав Дашир. «Так. Учора мені зателефонував чоловік і сказав, якщо я негайно не припиню роботи над задачею трьох тіл, то мене вб'ють. Хто ця людина?» «Я не знаю». «Номер, з якого телефонували?» «Я не знаю». Номер абонента був прихований. «Є ще щось, що ви можете розповісти у зв'язку із цією ситуацією?» «Я не знаю». Дашир розсміявся і загасив недопалок. Ви розповідали ціловічність, і в результаті в нас тільки одна фраза, і кілька ваших я не знаю. Я не затягував цілеспрямовану свої розповіді. Але ви без викладених фактів просто не зрозуміли б важливості цього дзвінка. І потім, якби все обмежилося дзвінком, я не з'явився би до вас. Ви ж пам'ятаєте, що я дуже ледачий. Але ось що ще сталося. Пізно вночі, не пам'ятаю вчора чи вже сьогодні, я прокинувся від відчуття, що моїм обличчям переміщується щось холодне. Я розплющив очі, побачивши Нью фей, і не на жарт перелякався. І ще страшного в тому, що побачити дружину в своєму ліжку посеред ночі». Вона дивилася на мене таким поглядом, якого я раніше не помічав. Світло від вуличного ліхтаря впало на її обличчя, і це було обличчя приведа. Вона тримала щось у руці. Пістолет. Це був пістолет. Совуючи дулом по моєму обличчю, вона сказала, що я повинен продовжувати дослідження, пов'язані із задачею трьох тіл. Або вона своїми руками вб'є мене. Ось тепер стає справді цікаво. Задоволено кивнув Дашип, припалюючи ще одну сигарету. Цікаво? Послухайте, мені нікуди більше піти, тому я і звернувся до вас. А тепер дослівно повторіть, що вона вам сказала. Вона сказала ось що, слово у слово. Якщо ти зможеш знайти розв'язання задачі трьох тіл, ти станеш рятівником, якщо припиниш роботу грішником. І коли комусь ще визначено врятувати рід людський, або знищити його, то твої заслуги або твої гріхи будуть удвічі більше, ніж його. Даши випусти велику хмару тютюнового диму і втупився у Вейчена так, що той мимоволі зіщулився. Потім із бедлами на робочому столі витягнув записну книжку і намасав ручку. Ви хотіли, щоб ми записували нашу розмову, адже так? Тоді спробуйте ще раз дослівно повторити, що вона вам сказала. Вейчен підкорився. Її слова дуже дивні, мовив Ван що значить «удвічі більше». Вейчен моргнув і продовжив. «Це все досить серйозно вже ж. Коли я прийшов, черговий офіцер негайно направив мене до вас. Схоже, що не я давно у вас під ковпаком і маємо високий пріоритет». Даши кивнув. «Іще одне запитання. Як ви думаєте, пістолет у руках вашої дружини був справжній?» Він побачив, що Вейчен вагається з відповіддю. «Ну, а ви відчували запах збройного мастила?» «Так, такий маслянистий». «Дуже добре». Дашей зістрибнув зі столу, на якому сидів. Нарешті у нас є можливість висунути звинувачення у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Це дає підставу для проведення обшуку. З юридичними формальностями розберемося завтра. Потрібно діяти негайно. Він повернувся до ванмяго. Ти, напевно, втомився, але тобі доведеться з нами ще покататися. Мені ще потрібна твоя допомога. Він повернувся до Бінбін, -Бін, яка весь цей час зберігала мовчанку. Бінбін. -бін, зараз у нас тільки двоє людей на чергування, цього замало. Знаю, що співробітників відділу інформаційної безпеки не залучають до роботи в полі, але я хочу попросити тебе поїхати з нами. Сюй кивнула, радіючи можливості покинути прокурений офіс. Крім Даші і Сюй Бінбін, в оперативну групу, яка вирушила на проведення обшуку, увійшли Ван Мяо, Вайчен і ще два оперативники з відділу кримінальної поліції. Усі шестеро розсілися у дві поліцейські машини і в досвітній імлі помчали в напрямку елітного селища в передмісті. Сюй Іван Ван Мяо опинилися разом на задньому сидінні, і ледь машина рушила, вона прошепотіла Ван Мяо. Професор Іван, ваш рейтинг у трьох тілах дуже високий. Ось і згадка про гру в реальному житті. Несподівано Ван Мяо зрадів цьому, і відчув дружнє ставлення до молодої дівчини в поліцейській уніформі. Ви самі граєте? У мої службові обов'язки входить моніторинг і відстеження розвитку подій у грі. Неприємне заняття, скажу я вам. Можете мені розповісти про підґрунтя гри? Я справді хочу знати. схвильовано промовив ванмяу. У слабкому світлі, що проникало крізь вікна автомобіля, ВанМяо встиг помітити загадкову посмішку, що з'явилася на губах Сюйбін. Ми теж хотіли б це знати. Але сервери гри розташовані за межами країни власне, ігрова платформа і брандмаур добре захищені від проникнення, зламати їх надзвичайно складно. Нам відомо небагато, але гра точно не спрямована на отримання прибутку. Водночас ігрове програмне забезпечення перебуває на надзвичайно високому рівні, а обсяг інформації взагалі не корелює зі звичайними іграми. Це навіть не схоже на комп'ютерну гру у звичному розумінні. А чи не було якихось... Ван ретельно Тельно підбирав слова. Надприродних знаків, подій. Ми так не думаємо. Велика кількість людей з усього світу брала участь у розробці гри. І їхній метод співпраці подібний до того, який використовують для розробки платформ із відкритим вихідним кодом, наприклад, для відомої операційної системи Linux, але, звичайно, вони послуговуються новітніми методами розробки. Щодо ігрового контенту, то ми поки що не знаємо, звідки він походить це може бути щось неприродне, про що ви говорили. Але ми все ще віримо у правильність широко відомої думки Даши ці всі події мають людську природу. Останнім часом ми домоглися певного прогресу в моніторингу подій і чекаємо на результати. Дівчина, зрештою, була ще молода і недосвідчена. Іван Мяо без труднощів уловив прихований сенс її слів. Ні його вислови відомі широкому коло осіб. Ван Мяо подивився на Даши, що сидів за кермом. Вони досягли місця призначення ще до сходу сонця. Світло горіло лише у вікні на другому поверсі. Решта вікон віли з'яїли темнотою. Щойно вийшовши з автомобіля, Ван Мяо почув звуки, що лунали з другого поверху, ніби хтось бив по стіні будинку. Даші моментально зробив стійку. Ударом ноги він відчинив хвіртку і зі спритністю дивною для його статури кинувся до будинку. За ним бігли його колеги. Ван Мяо і Вайчен пішли слідом. Піднявши сходами на другий поверх, вони увійшли у відчинені двері єдиної залитої світлом кімнати, де Ван Мео бачив енюйфей, коли вона грала у три тіла. На цей раз вона лежала посеред кімнати з двома кульовими отворами у грудях, і кров, що витікала поштовхами, збиралася в калюжу, яка підбиралася до підошв їхнього взуття. Третя куля влучила їй у ліву брову, забризкавши червоним і обличчя. Біля калюжи крові лежав і її пістолет. Коли Ван Мяо входив до кімнати, Даші і ще один офіцер кинулися через темну залу у відчинені двері кімнати навпроти. Вікно там було відчинене, і Ван Мяо почув звук від'їжджаючої машини. Поліцейський почав телефонувати комусь. бін-бін стояла трохи осторонь, і на її обличчі застигла гримаса жаху. Ймовірно, вона, як і Мяо, уперше стала свідком такої сцени. За мить повернувся до Шим. Він засунув пістолет назад у пахвову кобуру і сказав офіцерові, який розмовляв телефоном. Чарний фольксваген Сантана усередині одна людина. Я не розледів номерного знака. Скажи їм, аби блокували в'їзди на п'яту кільцеву дорогу. Чорт, він може втекти. Даши озирнувся і побачив кілька кульових отворів у стіні. Кинувши погляд на гільзі, що валялися навколо, він вимовив. Нападник вистрілив п'ять разів, тричі вцілив. Вона стріляла двічі, усе мимо. Присівши на почіпки разом з іншим офіцером, він став розглядати тіло вбитої. Цюй Бінбін, так і не рушившись з місця, потайки розглядала вейчина, що стояв недалеко від неї. Даші також підвів на нього очі. На обличчі Вейчена були помітні сліди жаху і скорботи. Але лише сліди. Загалом вираз його обличчя лишався відчуженим. Він здавався набагато спокійнішим, ніж Ван Мяо. «На ви не видаєтеся сильно наляканим», – сказав Даши йому. «Він міг прийти, щоб убити саме вас». Вейчен сумно посміхнувся. «Що я можу зробити? Навіть тепер я насправді не знаю нічого про неї. Скільки разів я їй казав, що варто вести простіше життя?» Я постійно думаю про пораду настоятеля тієї ночі. Але що вже?» Даши встав, підійшов в притул до Вейчина і запалив іще одну сигарету. «Мені здається, що є ще речі, про які ви нам не розповіли. Для того, щоб розмовляти про деякі речі, я занадто ледачий. Ну, наразі вам доведеться постаратися». Вейчин на мить задумався, а потім почав розповідати. «Сьогодні, ні, вчора, вдень, вона сперечалася у вітальні з чоловіком. Це був пань Хань, відомий еколог. Вони й до цього сперечалися, але говорили японською, бо боялися, що я можу їх почути. Але вчора вони були настільки захоплені, що забули про обережність і говорили китайською. Я почув кілька фраз з їхньої розмови. «Можете дослівно повторити почуте?» Ну, пань хан сказав. «Хоча збоку ми здаємося однодумцями, насправді ми – непримиренні вороги». Шинь йому відповіла. «Так, тому що ви намагаєтеся направити силу нашого Господа проти людської раси». «Паню, відповідь». Ваше розуміння не зовсім правильне. Ми жадаємо приходу Господа у цей світ, щоб покарати грішників, які давно заслуговують на кару. Але ваша робота спрямована на перешкоджання приходу Господа, тому ми не збираємося це терпіти. Якщо ви не зупинитеся, ми змусимо вас зупинитися. Шень, ведемо на людській подобі. Командувач був сліпий, дозволивши вам приєднатися до організації. Пань, раз уже заговорили про командувача, до якої фракції він належить? Адвентистів чи редомтористів? Ратує за знищення людства або збереження. Слова паня змусили лишень замовкнути на деякий час, і надалі вони вже сперечалися не так голосно. Більше я не чув нічого. Голос людини, яка загрожувала вам телефоном, який він був? Ви хочете дізнатися, чи не був це паньхань? Я не знаю. Чоловік, який телефонував, говорив тихо. Ще кілька поліцейських машин із увімкненими сиренами під'їхали до будинку. Група поліцейських у білих рукавичках піднялася на другий поверх із фотокамерами, Будинок наповнився робочою суєтою. Даши порадив Ванмяо поїхати додому і трохи відпочити. Замість цього Ван Мяо попрямував до кімнати Вейчена. Чи не могли б видати мені загальний опис вашого еволюційного алгоритму задачі трьох тіл? Я хотів би показати його деяким людям. Я знаю, що прошу багато. Якщо ви не можете, так і скажіть, я зрозумію». Вейчен дістав диск і простягнув його Ван Мяо. «Тут повний алгоритм і додаткові матеріали». Зробіть мені послугу і опублікуйте роботу під своїм ім'ям. Це справді може мені допомогти. Ні-ні, як це можливо? Вейчен показав на диск у руці Ван Мяо. Професор Іван, я звернув на вас увагу ще того разу, коли ви приходили до дружини. Ви добра людина з вираженим почуттям відповідальності. Тому я наполегливо раджу вам триматися від усього цього подалі. Світ навколо нас зміниться, назавжди, кардинально. Кожен повинен спробувати прожити решту свого життя тихо і спокійно. Так буде краще для всіх. Не варто сильно перейматися через все це. Все одно всі зусилля марні. Мені здається, що ви знаєте набагато більше, ніж розповідаєте. Я був із нею щодня. Неможливо не помічати і не знати нічого. Тоді чому ви не сказали про це поліції? Вейчен зневажливо посміхнувся. Поліція не здатна нічого зробити. Навіть Бог, якби опинився тут, не зміг би зробити нічого путнього. Людство дійшло до тієї межі, коли всі його молитви – залишаються непочутими. Вейчен стояв біля вікна, що виходило на схід. Удалині, за міською панорамою, небо золотилося першими променями вранішнього сонця. Чомусь це нагадало Ван Мяо світло дивної зорі, яку він бачив щоразу, коли входив в ігровий світ трьох тіл. Насправді я не настільки відчужений, яким здаюся. Я не спав кілька останніх ночей. Щоранку, коли я бачу світанок, він здається мені заходом сонця. Вейчен повернувся до Ван Мяу і після довгого мовчання додав. Насправді усе це брехня. Бога, Господь, про якого вона говорила, не в змозі вже допомогти навіть самому собі.